Grzegorz babula Nyugodjék békében Természetesen, kedves uram, számunkra nagy megtiszteltetés, hogy éppen a mi cégünket méltóztatott választani. A gondnok kövérkés férfi volt, és csak úgy sugárzott belőle a jó indulat. Folyton feltolta az órára csúszó szemüvegét kis idegesített szakmai udvarjassága. Az eféle féle mosolyoknak itt alig a volt helyük. Tehát, ha jól értettem önt, a tisztelt úr szeretné látni, mennyiben igazak az intézményünkről hallható vélemények. És ennek a, ennek a helyszíni szemlének az eredményétől teszi függővé, hogy ad-e nekünk megrendelést? – Egyszerűen szeretném megtekinteni. – Szakítottam félbetürelmetlenül. – Akármiben nem megyek bele. – Természetesen, kétségtelenül. Önnek, tisztelt uram, tökéletesen igaza van. Egy cseppet sem jött zavarba. Hozzám sietett apró nőies léptekkel, könyökömnél fogva az ajtó felé irányított. Igyekszem eleget tenni kívánságainak, uram, hogy ő úgy mondjam, ez a kötelességem. Szantálfával borított falak között mentünk át egy folyosón, melynek kiáratánál jókora ajtószárnyak kerültek elénk. Mondanom sem kell, feketék voltak, és a kovács otvas kilincset gazdagon díszítették. Vezetőm kezének nyomására a kilincs lehajlott. Az egyik ajtószárny elfordult, melyközben a férfi mondta a magáét. Nyilván ön is hallotta már, hogy intézményünk igen széles körű szolgáltatásokat nyújt. Ügyfeleink is, hogy úgy mondjam, igen széles rétegekből tevődnek össze. Ki tűnő hírnévnek örvendünk, ügyfeleink több galaxisból jönnek hozzánk, Remek itt a társaság, és hát szóval ezzel kapcsolatban önt is érhetik, hogy úgy mondjam, bizonyos meglepetések. Utálom a meglepetéseket. Vakkantottam. Ó, rosszul fejeztem ki magamat, bocsássom meg. Na, de mindjárt meglátja a saját szemével. Íme a temetőnk. E szavakkal széles karmozdulatait kísérte. Tényleg szép látvány volt. Mivel a főnökség épülete dombtetőn állt, hát belőle kilépve most egyetlen pillantással átfoghattam az egész tájat. Hatalmas parkot láttam. A friss zöld sok sokfelé fasorok szakították meg ott olyan építmények is, amelyek rendeltetését nem tudtam kitalálni. Kérem engedje meg, hogy egy idegen vezetője legyek. Hallottam a szolgálatkész gondok szavait. Elindultunk az egyik fasorban. Érdeklődve nézegettem, és hallgattam ezt a fősírásót. Mint már volt szerencsém említeni, szinte minden értelmes faj képviselői nyugszanak itt. Cégünk igyekszik teljesíteni a temetéssel kapcsolatos minden elképzelhető kívánságot. Márpedig a kívánságok különféleek. Na, tehát tudja, van, aki így, van, aki úgy szereti. <gül> Idegesen felnevetett, de rögtön elhallgatott. Önmagát korholó tekintettel. Ám ekkor sem jött zavarba. Egyzet hivatalnok lehetett. Az apróságok már nem hozhatták ki a sodrából. Megtorpantam egy kis táblánál. Két fémoszlopon függött. Hangosan olvastam a szöveget. Kuru Mapuru. Kiszáradt. 4596 Ötödik hó 7. én. Béke páráira. Ez micsoda? Csodálkoztam. Ó, ez egy Aldebaran rendszerbeli faj képviselője volt. Gondolkodó folyadék. Gömbalakú cseppekben gurulnak ide-oda. Ellátogatott hozzánk, influenza kapott, felment a láza, és kiszáradt. Idegem vezetőm teljes tanástalanságát kifejezve tárta szét karjait. És itt nyugszik. Ugyan már dehogy, hiszen elpárolgott. Itt csak emléktábla, a sír felirata van. A rokonai kívánták így. Tisztelt uram, ha tudnám, milyen nehéz volt szót érteni velük. Rettentően bugyborék voltak. A fejéhez kapott. A mozdulat túl teátrális volt ahhoz, hogy komolyan vegyem. Pár lépés után egy óriási homokkőlaphoz értem. Ezen is volt felirat: "Mustur Iupzu Urjubner. Élt huszonkét ezer évet. Átkozott legyen a sors, mely letört íj fiatal virágot." A gondnok már nem is várta a kérdésemet, sietett a magyarázattal. – Ó, kérem, ne csodálkozzon! Náluk más az idő mértékegysége. A bolygó, amelyen élnek, szédítő sebességgel pörög napjuk körül. Ezért jóval rövidebb az év. Ez itt valójában alig három és fél ezer éves volt. Nem tettem megjegyzést. <gül> Ki hitte volna? Ez a gondok valóságos kétlából járó enciklopédia. Halkannyi kordult a lábunk alatt a kavicsos út. A fák koronáiban madarak csiviteltek. Délután volt. A nap meleg fényárba burkolta a temetőt. A frissen gerebézett fasorban több tucat sír mellett haladtunk el. Mélységes nyugalom szállt rám. Ezt az elégikus hangulatot hirtelen fura zaj törte meg, amely nem illette helyhez. Hogy mi lehet az, csak a fasor végén tudtam meg. Jobbra egy rejtélyes építményt láttam. Aféle négy oszlopon álló lugas volt. A mennyezetről hosszú, legalább három méteres láncokon egy fémláda lógott. Aláda 180 fokos fordulatokat téve hintázott ide-oda. Ez a nyikorgás törte meg a csendjét. A gondnok kérdő pillantásomra szívesen magyarázta. Az elhunyt családja olyan körülmények biztosítását kérte, amelyek a halott származási helyén, anya bolygóján uralkodnak. Képzelje, amazoknál pulzáló, folyamatosan váltakozó a gravitáció. A folyékony atommag ide-oda ömlésének ütemébe. De mit adhatnék itt neki? Hát, szegény legalább, hintázzon egyet. Gyorsan a gondokra pillantottam, hogy vajon tréfál-e. De nem, nagyon komoly volt. Egy mellékúton azután átlátszó üvegkalitka vonta magára a figyelmemet. Kő alapon állt. Sarkait aranyozott fémlevelek tartották. Olyan akváriumra emlékeztetett, amelyből kiengedték a vizet. Benne egyik sarokból a másikba, egy humanoid külsejű, ruhátlan, viszont rendkívül szőrös lény üdöngött. Az ő szőrzet még az arcát is fette, így vonásait nem lehetett felismerni. Nem vetett ránk ügyet, bár nyilván észrevett bennünket. Hát ez kicsoda? De talán valamelyik elhújt rokona? kérdeztem lehalkítva a hangomat. Az akvárium fala vékonynak tűnt, az illető esetleg még meghalhatta volna. Ugyan! tiltakozott felháborodottan a nyomomban járó gondnok, és bizalmasan súgta a fülembe az újabb szenzációt. Kedves uram, ez maga a tiszteletre méltó elhunyt. Náluk a teút túlsó végén a természetes állapot a halál. Szerte széthevernek hevernek az egész bolygón, és hogy úgy mondjam, nem élnek. Egy kutatóexpedíció véletlenül bukkant rájuk, és egyet közülük elhozott vizsgálatra. Mert hogy bár nem élnek, Na most képzelje csak el, nem ruhadnak el, még csak nem is penészednek. Hát, idehozták, akkor, és, és bum, feltámadt. Vagyis, ahogy ő mondja, meghalt, és megparancsolta, hogy temessék el. Ő, táplálják valahogy? Érdeklődtem. Ó, nem, egyáltalán nem, hiszen nincs rá szüksége. Hogy úgy mondjam, üzemanyag nélkül működik. <gül> Rejtéj! drámai módon suttogott. – Vannak dolgok Földön, és égen, amelyek. Igen, igen, igen, ezt elismerem szakítottam félbe. Pár lépést tettem előre, és elgondolkozva figyeltem az élő halottat. A gondoknak igaza volt. Vannak dolgok, és így tovább. Eszembe jutott, milyen keveset tudok a világról. Folyton dolgoztam, és nem is sejtettem, hogy létezhetnek ehhez hasonló fura lények is. Elnézését kérem. Hallottam ismét a gondokot, aki közelebb hajolt. Tisztelt uram, ön kit szeretne nálunk eltemetni? Biztosíthatom, hogy a temetkezési tevékenységeknek igen széles skáláját ajánljuk. Kiről van hát szó? A barátomról. Tegnap előtt oxidálódott. Különben már régóta szenvedett az akut koróziótól. Lopva kitöröltem objektívemből egy olajcseppet. Na, ráadásul szegény, jó ideje, valósággal itta az áramot a generátorból. Na, amióta elhagyta a szeretője, egy számítógép. Hát mindez így együtt végzett vele. Algonnok részvédtel bólogatott. A temetés legyen teljesen hagyományos, folytattam. Elégetés a termonukleáris reaktorban. Kadmium urma ólomberakással, utána a hamvakat Wolfram lemezekkel megerősített betonbunkerbe helyezzük. Standard méretek, 30x15 méter. Fizethetek energiával? A gondnak bólintott. Bármilyen valutát elfogadunk, ez 10 megawatt órába fog kerülni. Hát nem is drága, lepődtem meg kellemesen. A kereskedelmi lévő magán fogom átutaltatni. Holnap telefonon közlöm önnel a címet, ahol a holttest található. Hát kérem, viszontlátásra. Könnyed meghajlásomat agonnak viszonozta. Sarkon fordultam, és a kiárat felé indultam. Utközben észrevettem, hogy nyikorog a nyomatékváltóm. Mi hamarabb garanciális javításra kell mennem, nehogy én is ide kerüljek. Gondoltam, és meggyorsítottam lépteimet. Közeledett az este